Salmul 267, cu numele Sfântului Apostol Tadeu. Bucură-te Sfinte Apostole Tadeu, fiindcă alături de Domnul, cel scump și drag a stat și cuvântul, rostindu-se, l-ai ascultat. Bucură-te Sfinte Apostole Tadeu, fiindcă Sfântul Ioan Botezătorul cu apă, iar Duhul Sfânt cu foc te-au botezat. Bucură-te Sfinte Apostole Tadeu, fiindcă la Edesa. Ca să propovăduiești Sfânta Evanghelie, cu drag ai plecat. Bucură-te, Sfinte Apostolul Tadeu, fiindcă Avgar, povestirea ta despre învierea și înălțarea Domnului, a ascultat. Bucură-te, Sfinte Apostolul Tadeu, fiindcă pe Avgar și toată casa lui i-ai botezat și de lepră l-ai scăpat. Bucură-te, Sfinte Apostolul Tadeu, fiindcă preoți și credincioși în cetate edese ai ridicat. Bucură-te, Sfinte Apostol Tadeu, fiindcă darului Abgar l-ai refuzat și în dar toate cele ale Duhului Sfânt l-ai lucrat. Bucură-te, Sfinte Apostol Tadeu, fiindcă în Mesopotamia Bisericii ai ridicat și Sufleti la mântuire ai chemat. Bucură-te, Sfinte Apostol Tadeu, fiindcă în orașele și satele Siriei pentru Stava Domnului ucenici ai câștigat. bucură de Sfinte Apostol Tadeu, fiindcă în Fenicia la. Beirut apostolească cu numai ai dobândit și ai adormit.